Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Mint elmondtál, Zsolt van vonalban, Balaton vagy Újpest? Kívánok, Balaton. Ha bárki a akar Újpestről, hajrá... Én mindjárt kérdezek egyet, már múltkor meg akartam kérdezni, és biztos, ugye nagyon alapos munkát végeztem volna, akkor mindenre rájöttem volna, de ez a játék, ez micsoda? <gül> Mindig kitálunk valami újdonságot, és most azt találtuk ki a kollégákkal, hogy a városnapok alkalmával mind a három főnapon, tehát, én már csütörtökön elkezdik a városnapok, de akkor színházi előadás lesz, és ott... Magyar hogy ma? Nem, nem, nem, nem, nem. Augusztus utolsó hétvége majd, két hmm? hét múlva. És azt találtuk ki, hogy... Ja, igen, igen, rosszul már csak két hét a Városnapok, bocsánat, hülyeséget kérdeztem, igen. igen? Igen, igen, tehát, hogy minden héten egy öt napig tartó két forduló, tehát összesen tíz fordulóból álló versenyt tartunk minden héten, és minden heti versenynek az egyik nyertes pénteken, a másik nyertes szombaton, a harmadik nyertes vasárnap jöhet be, úgymond a rendezvény különleges vendégeként hátra a backstage-be, és láthatja, hogy hogyan zajlanak a munkálatok, meg hogyan zajlik egy találkozás. Szóval nyilván, hogyha a fellépők is ebbe beleegyeznek közös fotóval. Közös fotót készíthetnek a fellépőkkel. Én fogom... Mennyi idő van a válaszadásra? A leggyorsabb úgy van, hogy a leggyorsabb válaszadó két pontot, az utána következő. Magyarul, hogy akkor, ha most elárulja, hogy mi a válasz, akkor azzal semmilyen rossz dolgot nem követel. Ugye a legutolsó kérdés így szólt, milyen címet nyert 2011-ben Újpest a virágos Magyarországért elnevezésű város és faluszépítő versenyen. Akkor ezek szerint ennek már megvannak a helyezetjei, tehát most nyugodtan válaszolhat. Meg meg, a legszebb, legvilágosabb fő, legszebb főtér kategóriában nyertünk. És akkor is feltette volna ezt a kérdést, ha másodikak lettek volna? Hát akkor valószínűleg másik kérdés. <gül> <gül> csak olyan kérdéseket tesz valamivel kapcsolatban, Újpest a legszebb is a legjobb? Nem, hát egyébként igen, nem csak Újpest, mert ugye volt már olimpiával, olimpiai bajnokokkal kapcsolatos kérdés, volt már e, e, nyívódíjas épület, vagy valamilyen egyedi épület, például hogy az autóklubnak az épülete, vagy a Libro udvarnak a, az épülete, amely nem csak önmagában egy épület, és nem csak a funkcióját érdemes nézni vagy használni, hanem maga az épületi férjé. A az autóklubnak a székháza az a építészeti nívódíjat e, nyert, egy ilyen halbetűt, vagy mások szerint alfát e, a, ábrázol egy nagyon-nagyon egyedi tervezésű és kivitelezésű épület, amelyre Újpest méltán büszke. A személyes vonzata van a következő kérdésnek. Mert hogy augusztus 10-én dél 10-óra 56-kor ön írásban követett el olyat, aminek semmi jelentősége nincs, ám én sose fogom elfelejteni. Annak idején a Magyar Rádióban körkapcsolásos műsorokban részt venni, az egy nagyon nagy dicsőség volt, de hát ahhoz kellett némi szakmai Rutim, és én még nem egészen voltam birtokában, amikor valahol a Balatonon e, dolgoztam. Kondor Katalin volt az egyik műsor, főműsorvezető is a másik már a kicsod, és akkor mondta, hogy Fiala János következik, és ott álltam valahol, és állt előttem egy plébános, és vele kellett valamiről beszélgetnem, úgyhogy nem én döntöm el, hogy miről, és akkor mondtam, hogy és most elszállt fölöttem egy gólya, és aki velem szemben áll, az nem más. És aztán, amikor véget ért a beszélgetés, akkor rájöttem, hogy hát ugye az ember mindig szeret nagyon blikfangos lenni, de hát ez a felvezetés, ez valami olyan elképesztően szahar volt, hogy hát nagyon boldog voltam, ilyenkor egyébként ezek úgy nagyjából elvesznek, mert még a nagy hírű kortársak is időként elkövetnek a saját maguk tollából hasonlókat, de én ezt örök életemre szégyelni fogom. És ez csak onnan jutott az eszembe, hogy. Ugye azt írja, Rióban hullanak az érmek, Újpesten, meg közben tovább halad a munka. Ugye ott a szövegemben nem volt egy smiley, mint itt, ahogy van, és akkor következik a Kunhalom utcai rendelő egyre szebb, és fölötte olyan kék az ég, amilyet ma nehezen lenne találni. pest, ahol szeretünk élni. Mit kéne tudni erről a Kunhalom utcai rendelőről? Ez az, egy, az, az utolsó rendelő, vagy ez az egyetlen rendelő, amit 2014-ben nem újítottunk föl, mert ugye az összes gyermek- és fejlett háziorvosi rendelőt elújítottuk. Ez olyan állapotban volt, hogy azt a döntést hoztuk, hogy ehelyett inkább egy újat építünk, és ennek a munkálatai zajlanak, és nagyon bízom benne, hogy év végére kés is lesz, és januárban el tudják foglalni a orvosok, és lehetőleg minél kevesebb beteg az új rendelőz. Így szól a kérdés, melyik újpesti épület formáz egy betűt, és milyen betű az segítsen. Fogalmam nincs. Erről, erről beszéltem az előbb az autóklubnak az épülete, és egy albetűt, vagy mások szerint alfa formáz. A kérdéseket ön találja ki? Van egy kollégám, aki ebben segít, de mindig közösen találok ezt, például ezt a tippet, én adtam neki. Mert hogy, mert, hogy én dolgoztam, a, még, még nem voltam polgármester, hanem a Városfejlesztési Bizottságnak voltam az elnökem, és akkor, akkor még az volt a szabály, hogy a Városfejlesztési Bizottság elnöke az tagja a tervtanácsnak, és a tervtanács tagjai között dolgozott az az építész, Újpesi tervtanányban dolgozott, aki egyébként több, többet magával tervezte az az épületet, és tényleg nívódíjas, nívó és amikor a, az építészeti nívódíjat megkapta az épület, akkor az ünnepségen is jelen voltunk egyébként mind a korábbi polgármesterben, Cs. Tamás polgármesterben mind jó magam, mert ugye ez az épület ez úgy készült, hogy ott a váltás környékén. Sőt, ugye maga, maga az épület az még az előző, tehát előző-előző ciklusban, de a díj odaítélése pedig már az én polgármesterségem alatt. Semmilyen kötelezettségünk nem volt korábban sem, ugye a mi a beszélgetéseink folyamán erőteljesen túlteljesítjük azt az időkeretet, amit a szerződés előír. Két kérdést intéznék önhöz, ezek összefüggésben vannak egymással, és részint Újpesten, részint Budapesttel kapcsolatosak, ha bárki kérdezni akar a polgármestertől, Újpest vagy Főváros, a vonalban ez Zsolt, akkor vagy a 0679.3995, vagy a 96 fog működni, mert az egyiken rajta ülünk, mi ketten is, így aztán az nem szabad. Uh, Volt-e bármilyen gondolat a Gyurta történet kapcsán? Én erről hosszan beszéltem ma, de alapvetően az úszószövetségről beszéltem, és azzal a megoldatlan problémával foglalkoztam, amit a hosszú Katinka ügy idézett elő, maga a Gyurta ügy csak annyiban foglalkoztatott, amennyiben nagyon visszász számomra most, ahogy az edzők egymáson marakodnak, miközben a Gyurta hallgatni tud. A másik kérdés pedig ezt nyugodtan átugorhatja, nincs benne szokásom szíven semmiféle buktató és nincs olyan, hogy ez egyik kérdés arra való, mint amit szoktak csinálni, hogy az ember átlöki a másikat rajta. A másik kérdés pedig az, most, hogy zajlik a riói olimpia, hogy mit gondol a budapesti olimpiáról, amivel kapcsolatban hallottam nyilatkozni Áder Jánost, Kovács Istvánnak egy nagyon szép kis erkélyelmi fogalmam, nincs, hogy hova nézett Rióban, de most az én mikrofonom előtt ön ül. A szóképületes értelmében Vinter Montes Zsolt, egyik kérdése sem, muszáj válaszolnia, és nincs harmadik kérdésem, hogyha Netán véletlen nép akar kérdezni, akkor azt majd ö, hallani fogja. Én nagyon szívesen ö, válaszolok mind a kettőre. A számomra egyrészt, ö, egyrészt a, a sikerek ö, azok nagyon-nagyon azok erőt adnak, meg nyilván az egész közösségnek, nagyon büszkék vagyunk azokra a sportolókra, akik eddig nagyon szép eredményt értek el, és azokra is, akik sosem adják föl, és sosem fogják föladni. És nekem sokkal beszédesebb ilyen helyzetekben, ahogy a sportolók, akik, akik talán egymást sokkal jobban megértik az ő reakciójuk. Tehát nekem a legszimpatikusabb ebben az egészben az volt, hogy Berki Krisztián üzent Gyurta hogy ugye mindketten az uta -i és Krisztián erre az olimpiára nem tudott kijutni, ugye volt egy elég komoly műtétje, amiből a fölépülés akkor ezek szerint nem sikerült olyannyira, vagy nem sikerült annyira, hogy ez elég legyen a, a hóta megszerzéséhez, tehát ő most nem tudott ott lenni, és bár Dani az elmúlt négy évben is nagyon-nagyon komoly munkát végzett, és nagyon szép eredményeket hozott, ez most nem jött össze, én ezért gondolom azt, hogy azok a szavak, amit a Krisztián mondott, vagy írt, hogy nem az a nagy sportoló, aki jó eredményt ér el, hanem az, aki egyébként egy gödörből föl tud állni, és újra meg tudja mutatni a világnak, hogy mire képes. Tehát számomra ez a fontos, illetve nagyon-nagyon-nagyon beszédes az. Amit most elnézést kérek tőle, nem tudom a nevét, talán dzsúdós, vagy cseháráncsos fiatal ember, aki nyilatkozta, hogy agyon nyomja őt, illetve ahogy beszélget a... a, a olimpiai táborban a többi magyarral is, hogy nagyon nyomja az a hangulat és az a az a hozzáállás, amit sokszor Magyarországon megjelenik. Tehát, hogyha valaki aranyat kap, akkor biztos, aranyat szerez, akkor biztos volt, Hogyha valaki ez is térmes, akkor hogy veszthette el a döntőt, hogy engedhette ki a győzelmet a kezéből. Ha valaki nem jut be a selejtezőbe, akkor meg csak te szó szerint így fogalmazott, hogy teher vagy csak fölösleges súly a gépen, és hogy egyáltalán minek ment ki, hogyha nem képes többre. És sajnos egyébként benne van a mai, vagy hát nem csak a mai ez a, sajnos ebben a magyar közgondolkodásban a sporta, és minden mással kapcsolatban ez a negatív hozzáállás, hogy amikor az aranyat hozzuk, akkor az jó és természetes, vagy egyébként biztosan valami van mögötte, ha meg mi nem sikerül, akkor rá ugyan már tudtuk, nem lesz ebből semmi. Tehát, hogy valóban lehet egy ilyen pszichés teher, ki tudja ezt jobban, ki tudja ezt kevésbé viselni. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy az utasportolói a magyar nemzet színeidek kín vannak jobban, és, mind, és, és egészen biztos vagyok benne, hogy ott abban a pillanatban ők sportemberhez méltan, és nem csak ők, hanem a magyar delegáció minden tagja lehető legjobbat akarja kivozni magából, ez van, összejön vagy nem jön össze. Ilyen a sport, nem gondolom, hogy, hogy érdemes más megközelítésben ezekkel foglalkozni. A hazai olimpiával kapcsolatban pedig ez egy nagyon érdekes vita mindig, hogy egy nemzetnek, egy országnak, egy közösségnek kell-e és milyen célokra beruházni, vagy komoly összegeket fordítani. Ez, ha csak egy. Nagyon gyenge szoktunk beszélgetni, és mindig említ, hogy rosszak a hasonlataim vagy a példáim. Nem mindegyik néha? Egy, nem mindegyik, de, de például egy városi közösségben, és a Újpest önkormányzatának képviselőtés is meg kell néha vitatni, hogy kell-e háromnapos városnapokat szervezni, kell -e olyan fellépőt hozni, aki ugyan nagy nevű, nagyon nagy sikereket ért el, nagyon-nagyon sok emberhez szól, és, e, és e, ugye ebből következően népszerű, és viszont sok pénzt kér a fellépti díjért, hogy nem kellene inkább azt, amit két millió forintos, másfél millió forintos fellépti díjat más célra fordítani, és akkor az ember mérlegeli azt, hogy az a, az a közösségi élmény, az az összetartozás, az a program lehetőség, amit megadunk itt ingyenesen az újpestieknek, vagy akár a környékben, Élőknek annak van-e olyan hozadéka, amit esetleg forintban is ki lehet mérni, vagy forintban ki lehet mutatni, de nem lehet összehasonlítani. Szerintem egy olimpia az egy olyan rendezvény egy nemzet életében, egy ország életében, vagy itt a rendezők, ugye is, fővárosokra, vagy városokról van szó. Ez egy olyan lehetőség, ami, ami, ami nem csak itt lehet infrastruktúrális fejlesztésben, munkahelyteremtésben, hanem az ország megítélésében, nemzetközi megítélésében és elismertségében is egy nagyon nagy lehetőség. Nyilván mérlegelni kell, hogy mi mennyibe kerül. Elbírjuk-e, képesek vagyunk-e de én általában azt az álláspontot szoktam képviselni helyi újpesti ügyekben, hogy amit tudunk tenni a közösségért, amivel föl tudjuk a figyelmet hívni Újpestre találjunk ki olyan dolgokat, amivel, amivel élmény tudunk adni az embereknek. Joggal lehet föltenni a kérdést, a Városház előtt ugye a parkolóba szoktuk látni, ott van az a nagy e, Újpest felirat. Igen. Tulajdonképpen, tulajdonképpen céltalan, e, forintális haszna nincsen, csak pénzbe került, ugye e, néha karban kell tartani, vagy lefesteni, és a többi, és mégis egy olyan, hát nem mondom, hogy értéket, mert az értéket másra szoktuk használni, de egy olyan valamit hoztunk ott létre, amit... Jó, csak ezért a lépték más. E, Oké, okay, csak, csak, csak egy, egy, egy 200 fős kiskösségben, vagy faluban is lehet olyan dolgot csinálni, kerüljön az csak 300 forintban, amire valaki azt mondja, hogy ez fölösleges. E, ez a Újpest feliratott a városháza előtt, ez most már... Ez alatt a három év alatt Újpest egyik, ha nem is a történelmi és nem a, a, a városépítészeti jelentősége miatt, de szimbólumává vált. Tehát, hogyha valaki vidékről egy Újpest szurkol eljön egy hazai meccsre, mert most ugye a fáj kell menni, akkor, akkor biztos, hogy útba ejti ezt a feliratot és csinál vele egy fotót. Hogyha a városnapokról kijön a több ezer ember, akkor, akkor ott sokan yeah. állnak szó szerint sorban állnak, hogy lefotózkodjanak a felirattal, és ezt utána föltöltik a Facebookra, és, és egyfajta, egyfajta tényleg összetartozás közösségi Tehát nyilván, még egyszer mondom, össze kell hasonlítani a, a, az eredményt, vagy a várt eredményt a befektetéssel, meg kell nézni, hogy képesek vagyunk erre. De én általában azt szoktam képviselni, hogy minden olyat csináljuk meg, amivel egy pici többletek. Oké, okay, rendben van. Hát uh, mondtam, hogy vitatkozni nem fogok, meghallgattam. Uh, itt volt tegnap egy, vagy tegnap előtt egy tízfős felmérés, tehát semmire sem való. Uh, ők nem, ők nem elszavaztak, uh, tehát több volt a nem, mint az igen most pedig következik az a beírás, amire ön hivatkozott. Az olimpiai bajnok a riói ötkarikás játékokról lemaradó Tornász Berki Krisztián üzen a Dánielnek, aki címvédőként nem jutott tovább a 200 méteres mell előfutamából idézett a sport szépsége abban rejlik, hogy sokszor emberfeletti teljesítményre vagyunk képesek, mégis emberek vagyunk három felkiáltójel. Nekünk is van jó és rossz nap. Van, amikor minden összejön és elérjük a világ tetejét, és van, amikor megjárjuk a poklot is három felkiáltójel. De a sportolót tudjátok, mi különbözteti meg a bajnoktól? Három kérdőjel. Az, hogy az igazi bajnok fel tud állni, tovább megy és a kudaszból, és csak a jóra és a következő célra koncentrál három felkiáltójel. Dani a csúcson, és higgyétek el, fog is még három felkiáltójel. Büszkék vagyunk, és hálások azokért a boldog percekért, amit eddig kaptunk tőled, és azokért, amiket még fogunk három felkiáltójel. Köszönöm, hogy motiváltad. Adsz egy ifjú generációnak, és nekem is barátom nagy B-vel három felkiáltójel. Várunk itthon, három felkiáltójel veled leszünk a jövőben is, egy felkiáltójel olvasható belki Facebook oldalán. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nagyon szépen. A, a jövő héten ha lennénk, akkor pénteken tudunk lenni, de ez ügyben még konzultálunk egymással. Nagyon szépen köszönöm. rendben szép napot! Önnek is önök, Wintermanter Zsoltot hallották. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatta Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatja ha jól tudom, akkor szabadságon. Így van. Jó, ezt csak azra fölmondom, hogy mondtam, mint elmondta a Zsoltnak is, hogy mindig túl teljesítjük azt, amit a szerződési kötelezettség előír, tehát nem muszáj nekünk 25 percig beszélni. Itt jelenlét van valamit, hogyha nép akar kérdezni. Főváros illetve 18. kerület ügyében, akkor hajrá. Momentum Magyarországon, vagy Azon kívül. Azon kívül. Azt kérdezem Ugi Attilától, hogy mi ez a Street Art utcaművészet, amivel kapcsolatban engem a sajtó, Mise Marian, ugye ő időnként azért ellát engem tudnivalóval hogy azért nem maradjunk véletlenül semmit, tehát, hogy itt malmozzunk, mert semmiről nem tudunk beszélgetni. Ez a Meeting of Styles, egy 1997 óta működő street and gathering, amely minden évben mind az öt földrésze megrendezésre kerül, Magyarországi szervezésünkben Budapesten fogják bemutatni az eseményt augusztus 16-án, 27-én, 28-án, tehát ez még egy kicsit odé van, akkor valószínűleg ennél még részletesebben fogunk tudni róla beszélni, most csak címszavakban. Yeah. Gyakorlatilag a 18. kerület, mint egy picit a város szélén elhelyezkedő és nem túl központi része a fővárosnak, próbál néhány olyan izgalmas dolognak otthont adni, ami a street részét képezi. Ezért van az például, hogy a színes város alapítványjal folyamatosan középületeket, iskolákat próbálunk egy picit színesebb, érdekesebb, izgalmasabbá varázsolni. A másik ehhez kapcsolódó érdekesség az az, hogy az ülői út mentén a piros iskola mellett egy hítártillamos megállót hoztunk létre, ahol egy picit az iskolára, az iskolai tevékenységre hajozó utcabútorokat helyeztünk el néhány évvel ezelőtt, és ennek a programnak a keretében, a szemedetelep közvetlen környezetében található egy nagyon hosszú zajvédő fal, a vasúti vonalat, tehát a választja el a kertvárostól, és igyekszünk időről időre ezeket a, a falakat tervezett módon megfesteni. Ugye azt jól látjuk, hogyha van fal, van alkotóképes személy, és lehet olcsón venni szprét, akkor előbb-utóbb így is úgy is össze fogják festeni. És az én elvem az az, hogy inkább mi irányítsuk és próbáljuk felkutatni azokat az embereket, akik szívesen valamilyen rendszer szerint rajzolnának valamit a falra, és a önmagvalósításukat így ö, próbálnák a tudomására hozni, mintsem, hogy teljesen leszépve módon adjuk, hogy azt történjen, amit ők szeretnének, mert az mondjuk talán kevésbé irányított. Persze természetesen teszem erre hozzá, hogy azok az igazi nagy ö, falfirkások, tegesek, azok ö, elég dühösen, hogyha ezt észreveszik, akkor fölül, fölül is firkálják ezeket, mert ugye ebben a dologban, ebben a, ebben a falfirkáros. Ö, játékban, ugye pontosan az a lényeg, hogy tiltott legyen, mert hogyha ez valamilyen szervezet módon történik, akkor a nem szervezett és ezekből a csoportokban nem tartozó falfirkások bosszúból meg felül is tegelik ezeket a korábban elkészült falfirkákat, amit egyébként soha nem tennének meg akkor, hogyha egyébként ez egy ilyen kalószfalfirka lenne, de hát ez már az utcaművészetnek a mély bugyraiba vezet be bennünket. Lényeg az, hogy ennek keretében fogjuk az újabb szabad felfelületeket megfesteni most nem olyan sokára a cemeletelep közvetlen környezetében található zajvédő falaknak. Azon a részén egyébként, amelyik a Kertváros felé nem a vasúti pálya irányba néző oldalán. Amit szintén rendelkezésemre bocsájtottak, mint háttiranyagot, ez egy havan alakútelepi Facebook csoport, ahol egyebek közt arról írnak, hogy megújul a havonna telepi piac, amely egyébként megújulását tekintve önkormányzati pénzt is kapott ehhez. Igen, mondjuk azt, hogy nem piac, hanem heti vásár, mert az azt mondjuk. Hogy... Jó, itt fogalmazta piacként, de ön ezt jobban tudja, köszönöm. Igen, mert annak, mert annak egészen más működési engedélyi háttere és, és tulajdonképpen nem is fedi a valóságot, mert ugye havonta csak egyszer egy hetente csak egyszer, bocsánat van nyitva, nem pedig, nem pedig többször. Ugye ezért az nagyon régóta, az a rendszerváltás idején kialakult, úgy hívták, hogy MDF piac, amit még Igen. már emlékeznek, Igen. hogy két, két MDF-es képviselő, Zacsek Gyula, a másik képviselőnek sajnos már én sem emlékszem, a nevére országgyűlési képviselők voltak, kialakították azt a piaci rendszert, amikor a a, a közvetítő kereskedelmet megpróbálták a lehető legrövidebbre húzni, és a, a köztes áttéteket kivenni, és közvetlenül a termelőket valamilyen formában összekötni a vásárlókkal. A Zsigmond téren, a, a kolózsi téri pia, ö, parkolóban, akkor ha talán ott valahol a komjádi uszodánál és egy csomó helyen, a határúti me, metró állomás parkolójában nagyon-nagyon sok helyen volt a abban az időszakban ilyen, ilyen MDF piac, és gyakorlatilag ennek az MDF piacnak a folytatása lett a 18. kerületben a Havanna lakótelep és a Szent Törnyes lakótelep közötti parkoló soron az a vásár, ami mind a mai napig egy nagyon jó működő vásár, tehát gyakorlatilag 1990-es rendszerlátás állapotait idézi, és megpróbálunk erre a heti vására, egy új design formát kialakítani. Először is az árusokat, másodszorban pedig azokat, akik odajának vásárolni, kérdezzük meg, hogy mire lenne igazából nekik szükségük. Ez az úgynevezett participáció előzi meg azt, hogy mi konkrét terveket készítsük, és ezekkel a tervekkel bármilyen további közösségi forrás irányába pályázunk. Én azt gondolom egyébként, hogy csak így lehet városban, főleg, főleg Budapesten, fejlesztést generálni, hogyha az ember előre megkérdezi, kikérdezi a véleményet, utána el, sokszor bemutatja azt, hogy ezekből a véleményekből visszűrődött le, azt még egyszer megpróbálja a környék lakóinak megmutatni, és amikor már a az összes ilyen információ bejött, akkor annak a tapasztalatával elkészíteni azokat a terveket, mert egyébként gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a nagyvárosban, ahol azért az embereknek az öntudata sokkal nagyobb, mint egy kisebb településen abban a tekintetben, hogy mi és hogyan épül a környezetükben, így, így lehet csak olyan érvényes dolgot létrehozni, amit mondjuk nem fognak három perc alatt elkezdeni színi, az első adandó alkalommal pedig visszabontatni ügy okán. Vinter mondta Zsolt esetén azt olvastam föl, hogy mit üzent a Facebookon Belki Krisztián a Dánielnek, és most egész jól működik a fejem, mert ugye azt mondják, hogy 50 fölött az ember ne kezdjen olyan mondatokban, amelyben tulajdonnevek vagy vezetéknevek vannak. Az, önbeszél, az önne folytatott beszélgetés végén, ha csak nem akar ön valamit még külön elmondani, vagy a nép nem kérdez, felolvasom mit ír a Wikipédia az MDF piac címszóval. Az MDF piacok a Magyar Demokrata Fórum kezdeményezésére a városokban létrejött vásárok voltak, amelyeken a mezőgazdasági termelők a közvetítő kereskedelem kiiktatásával közvetlen a fogyasztók számára értékesíthették termékeiket. Egyébként segíteni akartam önnek, de nem említenek más nevet. Az 1989-es magyarországi rendszerváltás során az élelmiszerek iránti kereslet és kínál eltávolodott egymástól. A városokban élő egyre nagyobb részben munkanélküli polgárok bevételük mind nagyobb részét forították az egyre dráguló élelmiszer vásárlására. a vidéki mezőgazdasági termelők szintén veszélyben érezték magukat a terményéket korábban felvásárló integrátori szervezetek a piac beszűkülésével, illetőleg a közvetítői kereskedelem drágulásával néztek szembe. 1989 tavaszán Zaccsek Gyula az MDF egy olyan piac létrehozására, hol a termelők a nagykereskedők közbeiktatása nélkül közvetlen a fogyasztók számára adnák el termékeiket. Zacsek kezdeményezését az MDF vezetése felkarolta, így a rendezvény nivadulja maga a párt lett. A konzervatív párt társadalmi reformprogram egyik fő elemeként tekintett a piacokra. A piaci nap az esetek többségében a szombat volt. A rendezvényeket a párt helyi szervezetei koordinálták, az MDF piacok a többnyire lakóvezetek környezetében fekvő üres telkeken, és parkolókban tartották, a vidékről érkező kereskedők közvetlen a szállítójárműből árulták portékáikat. Az MDF piacok sikeresek lettek az egyre inkább árvizékei magyar lakosság körében, a hazai termékek mellett viszonylag gyorsan megjelentek a külföldi eredetű áruk is. Ezek szintén olcsóbbak voltak a boltokban kapható áruknál, a déli gyümölcsök esetében az MDF piacok olcsósága átletörő hatású volt egyenesen. A kezdeményezői kifejezetten élelmiszerpiaci jellegét a rendezvény hamar elveszítette, a magyar őstermelők mellett megjelentek a külföldről behozott ipari termékeket árosodnak, kereskedők, vásározók és ügyeskedők is. A piacok fénykorában Budapesten hetes es darab, tehát 7 darab MDF piac működött. Az MDF piac intézményi 1993 még forrott össze az MDF nevével Zassegy Gyula pártból történt kizárását. És az MDF meggyengülését követően a piac szervezését, a piacfejlesztési alapítvány milyen érdekes módon a Market Development Foundation MDF vette át. Az évtized közepén az MDF piacok megbázott társadalmi közepben találták magukat. Az élelmiszerkereskedelem egyre inkább az áruházláncok üzleteiben összpontosult, a vásorató pedig egyre inkább a minőséget és a széles választékot tartották szem előtt az helyett. Az elsősorban az piacán szorították le az árakat így az mdp ár árelőnye részben el is tűnt. A megváltozott körülmények között egyre több MDP-a tűnt el, egyes rendezvények elhaltak, másokat a területet kezelő önkormányzatok zárattak be, így a Wikipédia. Teljesen igaz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha jövő héten lennénk, akkor az lehetséges, hogy pénteken lenne, de addig még konzultálunk egymással. Rendben, rendben. Remélem, hogy a család további része nem neheztelt meg rám ezért a durván 10 percért. Viszont hallásra. Nem, mi a A műsort a 18. kedveti önkormányzat támogatta. Itt És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János.